Дитяча академія наук Марк Беденко Про бізнес та гроші для дітей хороших Видавництво «Факт» Київ, 2001 рік Читає Галина Долгозвяга Що таке гроші або як купувати забілічі шкурки? Сьогодні люди по цілому світі живуть у великих містах або у селах, а в прадавні часи все було інакше. Тоді всі родичі розселялися в одній печері або будували одне велике житло. Це називалося родовим поселенням. Людей на землі було небагато і родові поселення розташовувалися досить далеко одне від одного, тому і на чужаків натрапляли рідко. А якщо вже зустрічалися двоє незнайомців, розмова коротка, головним чином – палицею по макітрі. У ті часи кожна людина власноруч робила усі свої речі. Це було дуже незручно. Коли хтось не вміє робити, наприклад, лук та стріли, то й полювання йому під тиніщем. Минав час, людей на землі ставало дедалі більше, і зустрічатися мешканцям різних поселень доводилось усе частіше. Практично щодня. Але якщо кожен день битися з сусідами, коли ж тоді їжу добувати, по волі-неволі доводилося терпіти чужаків поруч з себе. Потроху придивилися сусіди один до одного. Та з'ясовувалося, що вміння в них різні. Хтось, наприклад, великий мисливець, а хтось мастак рибу ловити. Але ж мисливцям рибки теж хочеться. Можна, звичайно, як і раніше, напасти і поперебивати сусідів, а потім забрати усю рибу. Але так можна зробити тільки один раз. А потім, без риби назавжди, хто її буде ловити? І от комусь до голови прийшла дійсно колосальна думка. Він винайшов базар. Спосіб обміняти м'ясо на рибу. Виглядало це приблизно так. На галявині, поміж племенами мисливець залишає частину здобичі, наприклад, косулі, та йнуть тікати щодуху до своєї печери. А з рибацького житла вдень та вночі за сусідами стежили одна дві пари уважних очей. Сусіди вони то сусіди, але чого не буває. За деякий час хтось із племені рибалок обережно з'являвся на галявині, залишав свою рибу, брав косулю та бігцем до хати. Далі мисливець знову крався до галявини і цього разу за рибою. Шануймо панове стародавнього винахідника. Задля того, щоб вигадати таку річ, як базар, потрібно мати розумну голову. І все ж таки важко собі уявити, аби хтось так торгував на нашому сучасному базарі. Щоправда, і тоді, у давнину, почалися образи. За величезну косулю якихось два карасі, а іншим разом ще краще межу лапу рибаче тенета. Та, та й навіщо вони мисливцю здалися? Тож минуло зовсім небагато часу, і базар став схожий на сучасний. Сидить мисливець, а перед ним м'ясо, приходить рибалка зі своїми карасями, то й починають вони домовлятися, чого та скільки вони один одному дадуть, себто торгуватися. Цей примітивний стародавній базар. І відкрив людям очі на одну цікаву річ. Для того, щоб мати все, що потрібно для життя, зовсім не обов'язково все це робити самотужки. Можна зробити щось одне, але багато, а потім обмінятися з іншими. І ось чоловік, який добре робить наконечники для стріл, сам уже полювати не піде. Зранку до ночі він робить те, що вміє, наконечники. А як же м'ясо? а м'ясо йому принесуть мисливці. Добрі стріли їм дуже потрібні. Найцікавіше, що майстру для себе стріли начебто і не потрібні, адже ж він з ними не полює. Стріли перестали бути просто стрілами. Вони перетворилися на товар. Товар – це речі, зроблені не для себе, а для обміну на інші речі. З часом на Галявину, себто базар, почали завертати не лише мисливці та рибалки, а й зовсім чужі та незнайомі люди з товарами, яких місцеві мешканці ніколи й не бачили. Кремнями, щоб здобувати вогонь, сіллю, яка робить їжу смачнішою, шкіряним одягом,